Yes. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ne fundos të prremta. Data është 20 dhjetor. 20 dhjetor. Jo, por uh -huh. pak për dysoja, po dyshoja ishte 20 apo 21. Ky tu është Altini. Ai ja, ja. është Sony. Ai është Lori. Ai është Blendi. Lori. Jo, ai ai ai sta akoma, e kisha me dikon brapa, e kisha si. Isha se jo. Në fundin e veçjes si vulplasëm ata në për orkestën. Ai është ieri. Ai është ieri. Emri më mjeseci sieni? Mirë. Mirë është e prëmtue. Mirë shumë. Dhe është dita më e bukur e javës. Është vërtet. Është ish koha kur muzikën e zgjidhni ju në klubin e mjeshtrit dhe gjithë këto gjëra të mira ndodhin. Prandaj më ishte keni hartuar një program edhe sot me një shtashu si çdo ditë tjetër në Klab FM në 100.4 edhe në ekran një klab të vëzky është program i uaj Mosaroni do të qëjmë sot një qift në berat Këshu që i qëndroni sepse Në uh, bas pak e më i detaj dhe shortit E kutin unë që të gjitha të gjerdhe mm -hmm. bukura Dhe kalendarin historik që do të mdjeki Këtë këngën që vjen Në bas këti mesajit mm -hmm. që vjen Bas kësaj Këtu ndjestime të fundit kogës në këtë drejtin <laughs> Në bas e pyësim robotin se Në sa, sa është sa Ora, ora, ora. <laughs> Hello ora. 7.2 minuta. Me yerin në në viti 1879, Thomas Edison demonstrojë dritën inkandeshente në parkun Menlo në New Jersey. Në viti 1938, patentohet kinoskopi nga Rusi Vladimir Zorikin. Sot i njohër si tub katodik përdore në grupe televizive dhe në monitorin e kompjuterit. Në viti 1926, filmi It's a Wonderful Life është faqet për herë të parë në New York City. Në viti 1926, filmi It's a Wonderful Life është faqet për herë të parë në New York City. Në vitin 1906-3, muri i Berlinit u hapër herë të parë në Berlinin perëndi morë të cilët ishin të lejuar një dit vizitat me të aformit në sektorin lindorë për festat. Në vitin 1973, vritet krej ministri Spanjol Luis Carrero Blanco në Madrid. Në vitin 1975, kitaristi Joe Walsh i bashkujet grupit The Eagles duke zvëndsuar Bernie Lidon. Në vitin 1988, Neil Fletcher ndëron njetë në moshën 84 vjeqare, a i shpiku corny dog apo su gjukun në shkop. Në vitin 1989, trupat e shtetëve të bashkuarat Amerikës hynë në Panama për të rëzuar nga pushteti regjimin e Manuel Noriegas. Në vitin 1993, Donald Trump martojnë me Marla Mapplis në në hotelin Plaza në New York, që ifti është ndarë në vitin 1997. Në vitin 2000, u kryua për i dritan hodgjës televizioni shqiptar Top Channel. Në vitin 2001, vdjish aktori dhe komediani amerikan Foster Brooks. Në vitin 2005, në durës kryoët universiteti Aleksandr Mojsiu. Sot është ditë andërkontare e solidaritetit njërëzor e sponsorizuar nga OKB. This is Club FM. 100.4 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Këtë edhe gjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-70-222. Mesej dërgu e si i parë, fiton një durat. Kënga e ditës, midisorës 7-10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Ej, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit, miqtashur ju përshëndesim, ora është tani 7,10 minuta e 36 sekonda Unë jam blendi këtu bashkë me jiri me a ti në sonin e dhe lori, nësot mqes ju përshëndesim, dada është 20 vjetor uh -huh. Dita është e prende, muzika në zhete ju Po, është këqyër, muzika sot në klubin e mqesit, sepse vjenë për mesjush, miqtashur ju bëjë një piesë e programin, duke në shkruar Në 069-2722-0699-2722 Ky është nëmëri unë Dhe ju mundës gjithi muzikën Gjithashtu sot mundës shkruani Dua Berat dhe ne do të qojmë një qift në fund programit Do të qojmë për në një fundjavë në hotelin Castle Park Ndodhet për balë qytetit Beratit Ka një mundësi atje për turizm të ashoja Po të thuaj se ma lorë Se nuk ka ndo një një gjithje Po është një kodër pëlluzuar, a? Nuk <gjuhi> jo, është se do lavdheni shumë. Jo, dashur një hotel i shkëlqyer. Ndoshta më mirë në Berat. Unë nuk kam qenë në shumë hotele, por i gam, uh, kam kam bërë shumë i kënaqur tek Castle uh, te Park. Kur mm -hmm. u shimin që garanton të gjitha gjërat e bukura, kështu që juve do të kaloni shumë mirë. Kjo është gjithëtanë e paguar. Mund të vizitoni Kalana aty në Berat. Shikoni edhe muzeun e Onufrit, pse jo? Kan edhe muzeun etnografik që është rrugës për aty. Mëson se si kanë pasur gjithato këto këto sendet e, e vjetra të qytetit, dekë vërsysh. So, pasim... Për sa ofron e ku di unë ambientet e asaj shtëpisë madhe që e kanë transformuar në muze. Mhm. Po asaj pasi shikonin gjithaqto mund të shikonin pastaj edhe partnerin ose partneren që kanë marrë veten. Po sigurisht, në një dinjë sy. Në rehatinë domos tuaj në hotelin të. Castle Park. Ne nuk do të jemi atje. Jini <laughs> vetëm ju. Jini të qetë. Kështu <laughs> <laughs> që nëse e shikoni veten me të dashurën apo me të dashurin në këtë që përshkruam mund të shkruani, duha berat dhe emërin të uaj, sepse është e rëndësishma dhe 069 207222 është numëri telefonin këtërgonin së mëson 069 207222 në fundë djeri do të hejshin një emër dhe ai apo ajo do të jetë fitues. Ne kemi dhe frymzimin se përpaf haruam mirë, apo s'kemizon. Jo, jo, kemi sigurisht që. Sot ditë kemi nga një. Mm -hmm. Dhe sot është një ditë e veçantë, është dita për të gjithat ata që janë të apasionuar pas gjuhëve të huaja. Okej. Okay. Mm -hmm. Sot është dita për të vendosur që të studion një gjuhë të re që nuk e din, por që i pëlqen. A, dhe që gjatë gjithkohë kanë menduar, por nuk kanë vendosur konkretisht për të filluar studimin <laughs> e një gjuhe të re. Okej, e cila gëngre pyetjen, nëse do të fillojë sot Un personazh, një gjithëtar i cili s'e ke studuar asnjë. Do m'pëlqen te kinezja. Okej. Kinezja, s'kam kinezçia, po. Okej, filozofi të Lërënesës. Jo, e kam ngelosur e lidhës ty sho. Nice. Ç'tijesh kokën me kokën. Tani si është kinezçia apo kinezçe? Kinezçe. Ju jemi se kur themi nga gjithë më pëlqen ajo italiana. Nëse është sistemi për një vajz, për shembull. Po për një vajz kinese nuk themi ajo kinezçia, domethënë kinezia, perdón, duke se thotë italishtja apo jo. Gjuha italiane, gjuha kineze. Gjuha italiane, gjuha ne është okay. Ai komplikuar okay. shumë. Kinezçia. <gjua. gjua> Stereophonics. Italishtja, po. Ajo italiane. Ëh? Ajo kinezia, fami që dreti. Kthevi mas pak me lumen e mësuesit, stereofonia kur kemi miq nuk nuk ka bon asnjërs të lënë ato drastat kalburan. Kje që veti ndjirë në sa mërmish dhe ashur Sot muzikën e zhjithni ju në kljuvin e mëgjesit Në shkruani është të oratani 7 e 13 14, 14. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur t'a dëgjoni këtë këngë në Radio Klan Club e Fem, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222, me se shdërgu e si i parë, fiton një durat. Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10, në klubin e mgjesit, në klab FM, në 100.4. Ello, ora në 7.23 minuta, jeni me klubin mëgjesit, në valet e Klab FM në 104, edhe në ekran e Klab TV, s'miq, sot muzika në zinë në ju, mund në shkruani në 069 27 222, gjithashtu mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com, fraksion klubin mëgjesit, facebook.com, fraksion klubin mëgjesit. Aho, si është dhe puna asaj? E kujt. Nuk e dija, si është një që është bërëm, si është bërëm, si është bërëm, si është A kjo është karoda eh, e duke u shtridur. Po. Ka një karoda e somn, një karoda e ulërin. <laughs> um, pyetja, njëri. Tam. Cilat anë të karakterit të një njeriu vlerëson mm -hmm. më shumë? Mlerson më shumë. Ose që i gjen më tërheqës, po vetëm se kur them të më tërheqës, nuk dua që të kuptohet në sensin romantik, thjesht më tërheqësen në përgjithësi. Thjesht nga ana e karakterit. Jo, no, një karakter tërheqës, po jo në sensin domosdoshmërisht romantik. Mhm. Mm Mo kupton? Atëherë sinqeriteti është e para. Një njeriu që është i sinqertë, sinqeriteti, sincer, çfarë do të thotë? No, no, sinqeriteti. Po, na na hapi kokën sinqeritetin. Në çfarë koncepti? Sepse njeriu ka dhe gjëra të mira, por ka edhe anën e vetë jo të mirë. Dhe sinqeriteti për mua do të jetë uh, i barazhshëm në të dy anët. Edhe kur ti ke nxjerra të anën tënde të keqe, por edhe kur ti nxjer gjithmonë anën tënde të mirë. Jo një jo është maskë. Ti nxjer Po, gjendje pra, të gjitha. Po, në të sensin e sens, sinqeritetit. Është e me, me ton të fundit. Ja, në junjë. Do të thënë, për çdo njeri mos të jetë me maska gjithkohë, por të jetë vetvetja. Të jetë i vërtetë. Të jetë i real. Kjo është sinqeriteti. Po përveç sinqeritetit po pra. po, duhet të jetë edhe kjo shumë jo, ba, e rëndësishme. Sinqeriteti është shumë përveç jo, shumë i sinqertë në çdo gjë. Po shqo sinqeriteti <laughs> shpesh herë e kur njëri është i sinqertë, shpesh e njerëzit të marrin siguri ai apo ajo është budalla. Jo, jo, jo, qate, jo, jo, buta, se ka fjalë si naiv, por shumëç që është një gjë tjetër po. As naiv nuk ka lidhje fare ajo. As naivitetin, as e lehtësinë. Ne po them që të nxjerrim vetëm sinqeritetin në anën pozitive. Vetëm që ti djesh shumë shpesh sinqeritetin në anën negative. Një pe vlerësim mendoj unë. Ose sepse sot është shumë e vështirë të djeshë njerëz realë. Të sinqertë? Të sinqertë fare, shikoj në rugë. Edi çfarë sinqeriteti? Është një gjë tjetër, uaj yeri sa që nge shëndoshur. O, kjo është kjo sinqeriteti. Uh, të gjithë njerëzit, oh, yeah, çka këtu, mos e hiqësmur, se shikoj shumë të vërtetë. Gjith, të të gjithë njerëzit duan të fusin hundën tek të tjerë, ëh, dhe prandaj ndos kjo. Që në momentin që ti bie nga pesha, ha me siguri kjo nje smundje shumë e rëndë dhe kur është ndosë kundërta ose për femrat adzan, ose të të. Të të po, është atzan ose ka ndonjë hamendsim akoma më gomar. Sinqeriteti tek ne merr një formë të pamundësisë për të pasur sa. Kjo është e hundës, aty ku nuk dhe të takon. Ju lidh me fundin e hundës, kjo është kjo është flagrant. <laughs> Dëshojnë duan ti marrin vesh çdo gjë që ndodh me ty dhe nuk shohin kurse ç'ka okay. ndodh me ta. Okej. E para është sinqeriteti, faleminderit për këtë. Edhe e dyta, vërtetësia, që të jetë një rili real. Mos të vërtet pra. Dhe të ket humor gjithashtu. Njeri me humor, karakter humoristik, mm -hmm. si thua. Mos jetë i zymsh për të jetë i qeshur. I qesh. Karakterin këto. Njëri që i merr gjërat me të qeshur. Po rani njerit jo që ti ti merr mos të trasfër. Që mbi të gjitha të të bëj për çesha. Jan sa njerëzë. Nuk janë sa njerëzë, janë, janë janë sa njerëzë për Ta shkakun. Tash kanë domo mohor dhe të haul. Po normal. <laughs> I i ke vënë re sa tipa, janë sa tipa që mbas çdo gjë që thon, mm -hmm. sa do të merrsh me ti kë gjë, mm ha? -hmm. Qeshin. E kanë e kanë për shkakun. Po kanë shumë për shkakun. Kan për shkakun shumë. Këta autos kanë shitase gjë, jam shumë pa lek fare. Po jaqse se kështu duhet dallik jam keq, mos diç apo. Un un e diç që ka njërin stil. Po vërtet. Unë nuk po flisem për këtë. Do të isha për pjesën. Aktor i qeshur, merr gjëra të lehta, merr. Jo, i merr gjëra të lehta, mos i vao këtë lloj nuance. Unë më mund të një personi, më pëlqen ai lloj personi. Më pëlqen ai lloj personi se imagjino, e vdon që Kur janë njërat, keqë, i majhëronë kur që jërat janë mirë Se si është, e i shlega, është ajo, a e li personit Kësot kam bërë ka i shleke Në regullë, okej okay, Altinë qarë vlerësonë ti të karakteri njërësa Vecë sinceritetit sigurisht Dhe vërtetësisë po Këto për e marrështë njërë një qena një. <laughs> Këto e tha i eri Ti mund edhe ti përshërisësht Do qa mundu bësh e ko Jo, unë uh, humorin vlerësoj Do ishte e para për mua okay. Edhe një lojë do më thënë uh, Ko krisje në... Na... Që mos të ketë të këshu tipit... Në qëse do... Këndër mëndë që të bësh ditë shka, mos të... Mos të vratës e mëndë i një qëtë mëndë. Mos të jetë brëndë dhe të disa konturë. Mos të të shu haqipishman. Mm. Pa, A njeri që... Qe... Spontant? Qe... Mo sejmi spontant? Që mos të thot jo. Mos të thot si jo azi. Kur rafsha... Mos të vrafsha. <laughs> Kjo është ti. <ži di. laughs> e ke përëzjnë shë atënë, këmi faç Nëse <laughs> <ka> ti më ke sahesh, ai tipi kur afsham ose rafsham tiçi mbron. Gjeti. Ra nga gati tren. Sigurisht, eksaktë. Me i sa. Okej, më e, po për çin bosoni do të na thotë diçka. Esoni, do të na kanë keni nga. Jo romantik, ne nuk flasim më uh, se çfarë mund të rejxin, uh, sense, port, të rëshin në atë sens, por gjërat tek njerëzit që uh, ty të pëlqejnë që i bëjnë njerëzit dashur për ty. Do jet vetvetja. Të mos jetë personit shtirur mm -hmm. Po mirë, më falë, Soni Nëse të pyës, po, është sepse nga më vytun Personat e shtirur Mos, mos, mos ka ndodur që po, ja, Unë kam të... qëndu ke bërë emisionë ndërko, ndërko Për jashtë, qësë ndodhë <laughs> <laughs> Mos hapë dhe në të një dhe ishë Shtirje, a, shtirje dhe, Se dhe shikoj që ju fajs agërkoni pak vërtëtësin në jetë <laughs> Po, kjo është e vërtet, Blendje Po, kjo është e vërtet, Blendje që njerëzit domosdoshmërisht ja veshin nga një maskë her pas here, duke u bërë ndryshe nga ata që janë. Sepse ju keni dhe të bëni në shumicën e kohës shpresoj me njerëz të moshës tuaj. Po, atë as me me, ja ja jo, me, me moshata. Ja Vështirë e madhe ndër ndër 22 vjeçarë me sa shoh. <coughs> Mavojeri. <coughs> jo Unë <coughs> nuk i kam bërë 22 akoma. Në rregull. Me <coughs> ty e kisha pranaj. Po ti e don, vetë vetë të sigurisë që u pa. Oke, këto bashkojmë Altinin. Okej. Okay. Të gjithë me lolot. Po, po pse, po pse, o, jo. po pse humori? Po, imagjino një person që është i zymtë dorkoh. Të gjitha, në disa kase atë duash. Ja shurat. Hap derën, atë derën ton hipotetike dhe of. Oh, Fram të ngrysur, shumë na që vin kafe, cigare. E kemë nevojë. Sush... Shikoj njerëz në trafik për shkak. Edh të ngulin syt shumë. Po. <laughs> nuk janë shumë të dashur këto personat, ndërkohë të zymt. De... Edhe të japi një negativitet. E kuftoj. Të pozitiv, të tjeli, okay, po njeriz pozitiv, e thejisa. Okej, faleminderit. Po ti blendje. Un uh, tek tek karakteret, un kam gjëra këshu tip urtësia, qetësia, mëshuria, etj. A si ju bëra me sinjeritetin tuaj? Do të them mbas pak, ndoshta ndoshta nuk e di, nuk e di shumë gjëra, po sigurisht gjithë gjërat që më bërmendot janë janë janë fort të rëndësishme edhe për humorin. Njerëz Njërës, këti unë, duaj njërës e, e, Njërës rësysh... të gjauë Edhe energjika po, po, edhe me mendim Njërës, po, që, që, po. Të me ndosh, njërës shumë, që të bëjnë të mendosh Njërës përshëm mund që të të ndryshojnë Janë sa tipaj që kur i takon uh -huh. Që është shën bura apo gra, nuk ka rëndësipë Janë sa njërës që I tako mm -hmm. no, pa. në ti kupton që ata kanë më një shumë tikin tek ty. Do për mirë, por edhe ti lejon pastaj ti fillon edhe dhe ti merr energji aty. Sigur i hap dyert dhe do oh, po, po, të të marrësh nga nga kaza njerëz që janë shumë veçanë, eksperienca që kanë nga nga gjërat që nuk e di, nëse do të thosha deportues, është është një fjalë domethënë tek tek të, të tjerë. Kështu që atë e mblesh shumë, e mblesh me njerëz që dinë edhe që javin, edhe që që kanë, janë sa enciklopedik, kështu që na vijnë vërtall. Edhe i kemi të pakët Dhe njërës që si nuk Edhe njërës që si janë konsekuend Shëndet, Shëndet Që u shëndrojnë fjalëve të tyre mm -hmm. Në një Jetë Kërshuare publike në Shqipëri Jetë publike karakterizot nga njërës që si kanë Ndruar flamur disa her Edhe që janë sharë, pasaj pajtuar Pasaj sharë, pasaj pajtuar Pra Djerit e këmë dhe fundit Ashtu <laughs> si që njërës që njërës që normal Nuk do ta, ta bëni, nuk do t'i joni verë. Ka njerëz që janë pa identitet. Në momentin që s'ka po. identitet, atëra Janë njerëz shumë të rëndësishëm vendin tonë Amarit, sepse nëse ne të dy do të kishim shkëmbyer ato lloj fjalësh, ata kanë shkëmbyer mes tyre, ne të dy kam pësuar, nuk do pushëshim më. Nuk do jepni më dorën njëri tjetrit. Kështu që, që ata e ka e ka përzën shumë më kollaj këtë gjë, edhe pse kjo ndodhet gjithë në një teatr publik, edhe të gjithë e mm -hmm. shikojnë. Kurse njerëzit që janë ti i qëndrojnë Asa asa si thon, të vërtetave të, të, të vërtetave sipas syre, jo gjithmonë absolute, jo gjithmonë jo kanë gjithmon drejtë. Por da. që përfaqësojnë si tu quash një mendim që është i lirë nga ndikimet. E kisha bërë një status para këtu nuk dua të flas, nuk nuk po flas për veten time, ka për kemi shumë shembuj të tjerë. ë uh, Por e uh, shkruaj në një status për shkak që mund mund të jetë sa është kritik ndaj kritari të bashkisë. Dhe gjithë miqtë e mint shumë demokratë që kam, kush nuk më afrohen fare, nuk bëjnë as në një komentasin këtu largohen, e kupton? Doqishë miqtë socialistë m'ambushin atë me like, gjong grieta jo këso thua ti, unë vënami këtu. Por kur bën një kritik pasaj të kryeministrit për ndonjë gjë, Cfarë do? Ndodh pasaj menjëherë fenomeni, anansi ende vijnë këta. Thonë, si, "Matia anansi janë shumë aktive dhe m'akuzojnë çdo herë." Do të thonë, "Njëra janë, njëra anatë, njëra anë, a verse miqëmartë, miq këta apo thjesht ata nuk duan që të... Si thjesht duan të dëgjojnë atë që ata duan, to. të dëgjojnë atë rë bëhen pjesë e jotjes, si u Leverdis." Çfarë u thotë dhe janë gatshëm sepse E nuk e di, dhe, kjo është një njërë shkënyu e se të më Ka njërës, dhe njërës, njërës, njërës që nuk e kuptojnë që dikusht ka të drejton e mendimit vetë Sa duj gabuar të duke ty, por është mendimi tjetëri dhe duhet a respektojnë Qështë janë, sepse, jo, shiko, jiri ka të bej për shumë me, me gjeraj që kanë të bëjnë me komunitetin uh -huh. Si që kemi folur Dhe unë e di që kam të drejtë, sepse nuk është, ahtu janë qështë e shumë të tjeshta Nuk është e po deb debatojun... Tak sas manda. Un po them për një gjë që që është çartësisht po, që nuk po shkon si duhet. Do të dish për ekspozon një gjë që duhet duhet ndreshuar, çartësisht duhet ndreshuar, do unë në një pozicion shumë komod, po them, që kur e marr atë edhe të merrem me këto gjëra. Ai kthehet pranoi. Mm -hmm. Por kur ti e, e thua, e më mirë të let jetë gropa atje, po ti mos e shaj atë se ti e bën këtë për militantizëm dhe injoron gropën që është atje. Atëherë, atëherë ti s'ke sy që shikosh se çfarë është çfarë gropa. Po, dhe anasjellën do të pasaj. Që shojë njerëzit duan edhe ata vijnë mos mos e ngasmosh vijnë Partjak. Është shumë të dashuruar me liderin Partjak si të... dhe si mundeshti ta shasha atë. Po, është njëriu do të i dashuroj me parcela vendi këtu. Po brapë. Don të thonë edhe tre parcela kryesore dhe sa parcela të tjera, sa gastra në porrugica jashtë parcelave. Shik sa bukur. E ke thënë ai shkujt bukur sa që e ka batalin. Pse që nuk duhet ta zgjasim. Tha tha që këtu shoqëria është ndarë me parcela. Që ka ca parcerat më dhaja Tre kryesore dhe pasaj ca ngasrat vogna Dhe që është e vështirë të e cësh Në rruginca të mindis parcerat Shë që shëtë bënë i vjen vërdala o i në fare <laughs> Ose mëson në notin edhi, I vjen arse Po imajinu e se si kërë kjo është e gjitha një ishë Mëson të shkullësh Ka të rinda i 2 orë i gjusën, 3 orë nui <laughs> <laughs> yeah. Scorpion zvindani me Rock you like a hurricane Njëra nga këngët më aksion Nga grubi Gjermanë Ora është 30-34 minuta, miqtë dashur, ju jeni me Club Fem në 100 pikador. ora është 7:38 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV sot është data 20 dhjetor dita e premte mm -hmm. muzikën e zëdhni ju në 0692070222 mm -hmm. Është vërtet është e premte më ish dashur 7:38 minuta në këtë moment jemi me Blendin Irin me Altinën Kutsonin me Velorin klubin e mëngjesit është Jemi para maratonës parë të klubit Programin tjetër dhe jemi zyrt arish në maraton kur? 27 orë lajnë Po oh, dhe jeli bom thoshe se si po i driden leqet Jo është një si dhe vërtet A? Je, e ke është... marr e ke di që e ke marr pak me Jo, po, sash, kjo është një sfidë edhe për mua edhe për ty dhe për të gjithë, sepse do qëndrojm shumë gjatë këtu. Mm -hmm. Le të presim që mos bëhemi të bezdisur. Por atash që nuk e dini, ne do të jemi të pramtend, më falni, të hënon këtu, uh, nga ora 7 e mëngjesit, si çdo ditë tjetër deri në orën 10 të, të martës. Do të niset e 7:00 rjesht, do të mbajmë programin hapur për ju qi mund të vinin ndërkohë me dhuratat tuaja për fëmijë të paprivileguar të Shqipërisë dhe ëh po më thoshin uh, njerëz se ku do të shkojnë këto dhurata. Mm -hmm. Ka njerëz që duan ta dinë eksaktisht se ku do të shkojnë këto dhurata dhe ëh um, ja ku po ju jo them që do të ndahen me dysh midis dy bamirësisë njëra pritilave është një bamirsi e krishterë dhe tjetra është muslimane. Do të ndahen midis familjeve në nevoj në zonën periferike të Tiranës, gjithë kjo Batorja dhe Lapraka, uhum. gjithashtu në myftini të ndryshme të Shqipërisë ku kanë më shumë nevoj, të cilat nevoja i ka identifikuar vetë komuniteti musliman. Ne di, ne di në të cilat do të jenë familjet Nga se siri komunitet Pse kemi më bërëshu Kemi më bërëshu Se pse kjo nuk ka është në bazë vetare Dhe ne kemi dasho që ta Shprejim këtë Eve për mes mënyrë Si do ndajnë Do ndajnë gjysën për gjysën Gjysën ma të të shkojnë Tek Miftenit gjysma të shkojnë tek shërbesa dhe në fakt qoftë kisha të qoftë Miftenit nuk është se kur i shpëndajnë pastaj i shpëndajnë në baza fetare. Mm -hmm. Edhe edhe kishat shpëndajnë familje muslimane edhe Miftenit shpëndajnë familje të prishtinëra, kështu që nuk ka shumë, ku njerëzit kanë më të ka bëjnë. Ne nuk mendonim ti çonim tek to bamirsi para se janë njerëz se cilët e bëjnë këtë. Gjatë vitit do të thotë që i njohin nevojat, i njohin familjet i dinë se ku janë uh, ku janë fëmijët, për shkak mm. se mund të shosh Londra në familje që kanë mundësi të kenë fëmijë ose të s kanë fëmijë. E vërtetë. Po ti shpërndash kod. Qëhtu që ndonim ti shpërndanin njerëzit uh, që më mirë din këto dhe u din u din hallët. Ëm, um, kështu që um, edhe sa çunan që e shkojnë me motorra në, në Korçë. Janë tashun motorista si ata që mësojmë së shkojmë nëpër filma, për film, mm. në parësysh. Fantastik. Do të çojnë disa dhurata në fshatra në Korçë, por do të shkojnë me me me motorra dhurata, do të thotë do dhe të janë shoqëruar. Sye ata veda... kam probleme, nuk e kanë problem. Jo, si ata do janë si bavazhësit e vitit 3, janë ka motorra të ndënjëtra me kështu që kanë. Kështu që do të ketë do të ketë gjëra të bukura, do bëjmë sa gjëra të bukura me këto lodrat. Jo mund të vini të hënën, do të jemi këtu gjithë ditën. Gjithnatën euh, do na marr gjumin, por nuk do të flem. Do të jetë një ditë e bukur se si do ta mbajmë misionin e kur. Si do të digullojm në një jetë darkës. Të na lën <gjit>. steroid në fytyt mendore mbi të gjitha. Ajo do të jetë më e bukur. Ti bën klasin butaollësh. Më zi më pres. Mos të marrim më vesh çfarë çfarë po themi vet. <gjit>. Mund mund të ndodhi. ndodhi. Ose mund të ndodhi njëri që të kemi një moment qartësie. Pam. Ta shikojm jo. për një përtej. O njëra utjetra do të thotë <laughs> kuptimin e jetës, po bon mund të gëdim ngjessin tjetër një emision komplet ndryshe. Tjetër filozofim. Le të shojmë. Kemi një. Oh, okay. You know mm -hmm. El Dimerovi. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi. Mësejojeta Blindi. Tani, nair, unë dua që edhe radhiti taksi klasik të vi edhe të përfaqësohet ditën e hënë këtu me dhurata për fëmijët, kështu që të vihet ty hyrëtyra gjatë fundjavës që të dalësh edhe për ndonjë pazar të vogël, edhe të na vish. Nuk ka problem Blendi, do vi me kënaqësi në studio. Të vish në studio bashkë me radhitin tuaj për fëmijët, për, për fëmijët nëna. Unë kam kohë, nuk e kam in anguruar studion e Blendi. Po e vërtetë, shumë mirë, 12 puan. Shumë mirë, me puloverin më të bukur. Po, po. Me këmishën, me barseta të lezetshme, me logot me xhel, po, edhe i qeshur si gjithmonë. I qeshur si gjithmonë. Këto këto mund gan të, të pa. Ti, ti dukesh i, i qeshur edhe kur s'dukesh. Në rregull. Na trëgo pak si është gjendja në trafik. Po jeri në këtë lidhje të parë kemi katër pjesë me trafik, duket mm -hmm. një premte që nuk ka filluar brulshëm, sepse akset kryesore kanë trafik normal rruga Durrësi, rruga Kavajës, rruga Elbasanit, përderisa këto kanë lëvizje normale është është mirë gjendja e trafikut. Mm -hmm. Kemë trafik nga rruga Bardyl drejt qendrës me dy pjesë. Kemë rrugën e Dibërës me trafik nga Selvia drejt në kërcëve dhe rrugën Ferri Xhaxhaku të dy kryqizimet, rruga 5 Maji pranë tregut, dijet dhe tregjet kanë trafik, të paktën pun në punë, fund vitit ekemi ful me trafik, pak ndërnorën 12, deri në orën 2 të drekës. Tam. Kemë pjesën e 8 me trafik një pjesë e bulevardit Xhandar. Ngam atë shoja nga agjencia te telegrafike shqiptare deri te ura e rruges Ilbasanit dhe pjesa e fundit es rruga Suleman Delvina utohet me pak trafik nga kryqizmi komunës Farisi drejt urës pranë shkollës Vasilçandit kto ja pjesa per momentin Faleminderit Elvin Faleminderit ju ne pabpsin Es Elibirolli nga Radio Taxi Classic me zgjashun që na informon mbi gjendjen e trafikut çdo mëngjes këtu në klubin e mëngjesit ne do u themi mbas pak me më shumë muzik ju e zgjini atë sot Për levionin na shkruanin 0692070222 gjithashtu mund vini edhe në faqen ton Facebook është facebook.com fraksion klubim chess në club e fem dhe club tv mund të susar nga Vodafon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 It stays right here in its cage I know that in the morning I'll see a single light upon a hill Although I am broken, my heart is untamed still And I'll be gone, gone tonight Far beneath my feet, it's burning bright The way that I've been holding the number between Like chasing the clouds The story of my life I take her home I drive all night To keep her warm And time Is frozen The story of my life I give her I stand in love Until she's broken One direction story of my life Mirzakini Arnoldum Qwenm Jeseni është tashur tani është ora 7:53 minuta ne jë zdot këtu me ju në radio dhe është një kënaqësi e privilegji veçantë me thënë drejtën që e ndajmë të kohë me ju këtu në Club FM dhe në Club TV çdo mëngjes nga 7:90 por sidomos premtene kur ju bëni pjesë me muzikën që veten për zgjidhni gjërat bëjnë akoma më të bukura dhe me që jemi tani tek muzika dua që ju njoftoj se anagrama e ditës së sotme do të ket një lloj tematike muzikore. Ëh, sa të bëj. Mhm. Atër nisi me anagramën. Po po, e nisi me anagramën. Anagrama okay, okay. në klubin e mëngjesit. A e rë. Një violinist. Mm -hmm. Pra një muzikant, një artist. Tam, um, violinën e ka. Ku e ka? Në kran në krah. Okej. Okay, do ta themi kore, në çape. Jo, do themi në në simbolik, domethënë, nga që ai e do shumë kanë lig. Po, e kanë në zemër. Në zemër. Atëherë, violin. Ani e themin në italisht cuore, po e shkruajmë me c sigurisht. Cu o. Oh hey. O sai già. Violin cuore, do të lexoj është me c. Atëherë, v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 Por është edhe një fjallë shqipë, është në këto fjallët shqipe, që i ndajnë mm -hmm. me fjallët të tjera, po mm nuk -hmm. po them uh, një fjallë që e importuar të një së fundi. Jo, është ja. e vjetër. Shumë vjetër. Kanë dodur... Wow. Mm. <laughs> e gjitha. E gjitha ti? Gjita, Bravo, Bravo, Soni. Violin cuore. Violin cuore. Kjo është anëgajma e di në sotme 069-27222 Masa ronit shkurani emri të uaj për që në fitues Kemi një orë nga mishtan të kë premium watches Për fituesin e violin suores Për ditë në sotme Kujdes Oke, okay, uftojmë të kë muzika tani Êshtë muzika që ju vete keni për zjedur në klubin e mqesit 069-27222 për muzikën Si edhe për lojen Robi Williams do të vim me këngënetit të fundit Kjo është Go Gentle në Club FM në 100.4 Në They disappoint us except for one or two Some of them are gray Some of them are mean Most of them are twice and No. When you know I mean you though given your heart make sure that it is worth it If they haven't earned it Keep searching and swerving caution when it comes to love i did and you were strong and i was not my illusion my mistake i was careless i forgot i did and now when all is done there is nothing to say you have gone and so We won you can go ahead sell them sold them all i know now shout it from the roofs write it on the sky and night oh we heart is hollow tell them i was happy and my heart is broken all oh, my stars are open sold them what i hoped would be imperceptible betrayal is worse broken trust and broken hearts i know i know when thinking all you need is that building faith on love and e klubit mm -hmm. e mësesit. Ora shënon 8:08 minuta. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbarku kudo okay. që do të shëndodheni. Okej. Miqtë dashur, ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 vallet e, e klubit femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s dua tani që pas si ja dormë te shkojmë tek Anagrama e Ditosodmen, dhe në fakt fituesi Anagrama e si Ditosodmen që është Reni. Reni dhe ka thën revolucioni. Bravo. Bravo. Violin Cvore që kishëm shkrua e tërkëtu, violin cuore është jetur. Bravo, Reni, ka qeni pari, ka fituar një orë, ka mishë tamë të këpimi muonësis. Reni, ka numërin që mbaron me? 575. 575, Reni, ti ke fituar. 575, Reni duhet i t'jallë, a bëjo. Renis në është? E se se pahë, kam përshme se pahë. Më t'i të dhe Renisa, që t'rasin Renis shkurt. E të me reveshti të një. A, edhe me revesht të një, si kanë. E këm Më shaka se është emër jo the aq shumë. Po mund të jetë Renato, dhe shkurti i Trasin Reni. Po pra, Reni, Renato, apo diçka tjetër. Po të Renisa dhe Trasin Reni. Reni, do të them. Po. Je ti donga dy herë ti je. <laughs> jo, jo, po mendova për një emër tjetër që nuk u përmend. <laughs> nuk e di pse më erdhi Renato. Renato. Që po ne di çfarë. Çfarë tjetër mund tjetër Reni? Se di. Renald. Është edhe Treni. Ja, ja. Ja. Ne isokë. Okay. Um ka i erë një histori për ta treguar në, në këtë moment. Dhe kjo histori më ka habitur mua atë parë, për dalë kan sjell, sepse sipas disa studiuesve australian dhe janë marrë me gërmime në Antarktidë. Buret ditur se aty ka dyshime të forta që mund të gjenden diamante të pasura si, si. që deri më sot nuk dihej. Dhe thuhet në shtresat qindra vjetëshe të akullit në Antarktid mund të gjenden rezerva të, të tëra diamante dhe gurësh të tjerë të çmuar. Dgjoni apo jo? Dhe çfarë ka ndodhur është që pak kërkuesit australian kanë gërmuar uh, diku në Antarktid uh -huh. dhe kanë gjetur gurë dhe diamante ndryshëm të, uh, të madhësive dhe formave nga më to ndryshojnë. Dhe, dhe, dhe besohet që po të vazhdojnë me gërmimet akoma dhe më shumë. Atëherë mund të zbulojnë një rezervë e vërtet guri ashtu ku janë. Ne do të thotë po... që ne do të shkojmë të ham Antarktidën me dhëm. Kjo është kjo ekspeditë faktikisht është bërë në, bër në Antarktidën Lindore dhe këta kanë grumbulluar shumë gur të tillë me vlër nga më të ndryshme dhe këta mendojnë se po të fillojnë gërmimet dhe nëse do lejohet, se kuptohet nuk është se aty lejohet dhe kushdo mund të shkojë të gërmojë dhe Po se lejohet a jo? Pse kush është aty? Diamant, bëhet e ditur që polin e veriut i jo për shkak të? Po. Se kujt ndalon, kanë një xheri api. Kanë një xheri që pi cigare aty te poliverio, nuk lejohet të vazhdon, sepse nuk ka parkohet. Nuk ka parkim këtu dot ai, do të karrikën aty te poliverio. Poliverio që përkatësia e territorit të Antarktides është ndar midis disa shteteve, mm -hmm. normalisht nuk ti nuk lejohet që të shkosh ku dësh për përkatësi. Okay. Okay. Faleminderit. Po poliverio është i zënë nga babagjyshi dhe ngre krye që këtu nuk do gërmoj. Babagjyshi, ai që gatish tek sund ndërkomtar me pion. Po babajë, është, është domos, kush e di. Është habçme sepse deri më sot ne nuk e nuk dinim të paktën që Antarktida mund kishte rezerva ato gurëve të çmuar. Mhm. Okej, dua të tregoj mm -hmm. okay, diçka vetëm e, për pun sekondash mm -hmm. dhe kur të kthehemi do të shikoni, do të shikoni diçka të 10 sekondash, pabesueshme do ta vendosim atë edhe në faqen tonë Facebook, midisazur tek facebook.com fraksioni turistësit, por është me një djalosh të vogël e gjithë kjo historia jon, një djalosh i vogël i cili ka një talent të jashtëzakonshëm në bash Të bol. Oh, <laughs> jash zakon shumë Dështë që kësh aji nuk gabon Po të thua e se as një herë Ka një dë të të të të të të të të të të të të të të të të shunin e vogër Qëhet TITUS TITUS E ka emrin Dëve si kur është një gjeni e vogër Super basit boli sti sarinë Mas pak Tani do të shkojmë të kvici Martinez dhe silo green Kjoj qëhet Come Along Jeni me këshu i në më qësit Në vare dhe këllab e femni një 24 E dhe në ek Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Ej, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Sot ora tani 8:19 minuta ne ju përshëndesim nga valët e radios Klamb FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-s. Çdo ditë ne jua nga ora 7 deri në orën 10 sot është e prandë muzikën e zgjidhni ju. Në 0692070222 mund të kërkoni këngët që dëshironi të dëgjoni, gjithashtu mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com/KampionKlubi i Qesit. Ati do të gjeni edhe këtë videon. Po i tregoja këtyre miqve të mi për këtë dialogjin e vogël. Tajts <breeze> është një super fenomen i basketbollit, ose thonë se si ky dialogji i vogël e gjuan topin. Por i them, do ta habiteni oh. në çdo moment të gjërave që shikoni se ai mund të bëjë. Duket sikur Tajts i vogël sa herë që merr topin dhe shkon drejt koshit është gjitha rrit dhe nuk ka asnjëherë mundsin për të gabuar në çdo pozicion në çdo gjendje asnjëherë në çdo lartësi më mirë po flasim për një fëmijë që është sa mund të themi është Dikute më pak se 3 vjeç, midis 2 dhe 3 vjeç ë që është një ku di unë tani 45 50 cm 50 60 cm <laughs> po ose topi është pak mal, thë, bon, është dje, më dje, si qe... i madh po nuk e di se si e ai ta mbajnë në dorë dhe më pas ta hedhin Kokrumullak duket si si fmi i kutan, në të drejtën, ku ti qenë se s'ka këso mëm duket si fmi shqiptar këym. Ai urrumbullaksia e kokës vetë, ku qafa është e shkurtër, jo shumë, nuk është këso e, e ke vërsysh? <të> Nëse, okay, por mërë. që ka një dorë për të gjuajtur në basketboll që nuk duket Ta se ka, të thosim sop. Ëh, Bradley Cooper dhe Channing Tatum, të dy uh, basketbollistët e famshëm provuan që të bënin me të një Tip gare, mm -hmm. një svid, por të dy dollën në hujqë Sepsi të daloshi, aja rriti që ti munte që dy. Shush, të dy Shushë, nuk e tim Eja së akonshë Po të shikoni se si kë luan I, I, I thought you said you were going to let me win I mean, I didn't have the eye of the tiger like you do You crush me in the basketball thing I think if I train a little bit more and I could body slam you right now But I'm not going to and, you know, Eat right, and get some sleep We'll arm wrestle for the next challenge, okay? one day i can maybe you know that focusing right now that's intimidating here. To... Ai need dohet do, do i marr tek momenti yeah. kur djaloshi me vërtet në vërtetë shpreh të gjithë talentin e vet. Ngjiten në një pallat. Në fillim fare në katin e dytë. Shikojeni pastaj. Edhe këngata taj, e katit të dytë bën një kosh. Ah. E gjithë familja është duke duke e bëroritur. Pastaj ngjitet në katin e katërt. Edhe ja ku kemi, një fëmijë 2 vjeçar që juan topin nga kati i katërt dhe bën kosh. <laughs> Silish, jeh zakonshme. Po, më pas e kanë vendosur primet For të rrs ka mbaruar me. Kaç kemi? Le të shkojmë në katin e 7. Oh. Po po, aty mezi duket koshi, as nuk duket koshi dhe e. What? Ej. Si? Wow. Mersa, juve mund gjeni të gjeni video tek faqja jon Facebook.com fraksion klubi mëjesit. Nishtë dashur të hajtës ju të kdjeli voglë dhe është fenomenal, është e jashtë dhe vonë shumë se si mund të gjua i topin, gjithmonë në kosh, gjithmonë në rritë. E ka revuar këtë edhe me gjatë një ndeshje të vërtetë në basketboll, ku e kanë e kanë ftuar që të marrëpi. Do të thonë lartësinë e vërtetë po, të një kosh. Ka po, kishë bërë praktikën në shtëpi. Fillim fare e ja kishin ngritur këtë gjën në 2 metra. Mm -hmm. Pastaj i kishin thënë që shikoj të ngrem akom më shumë dhe ja kishin bërë rreth 2 metra e gjysmë. Dhe në fund fare 3 metra e kishte oh. lartësinë e koshit, ku ky bënte shërbimje. Megjithëse ai vogël është ai. Është shumë i vogël, 3 metra natën deri në orën 12 natës bënte shërbime. Wow. A dhe pasaj, kur është një qituar atje në fush, ka rritur që të shënën Fantasita Duk e gëzuar babajnë <laughs> është një gjeni i vërtet Duk e fituar big brotherin e Amerikës Pa, në isën Këtë e në basë, përgjimin e më qesime më shumë është Foster the People, tani Call it what you want, që e të kjo këngë Orë është tete 23 minuta Në basë faktë, do të kemi edhe lojnë e të nësurës Mishdashur, etë të tjera Në E shënë të edhe 27 minuta, ve zhërinë të jeni me klubin e mëgjesi në klub FM, 1.14 dhe në ekranin e klub të vës, so muzikën e zidhën e ju, me mëgjesi, 069-27-1222, 069-27-1222, 069-27-1222, mi gjdashur është premtja muzikore në klubin e mëgjesi, tani është koa dhe përlojnë e censurës me Altinin, letëshojmë se qëfar a i ka gatitur për dit në sot me Jakubjen. Dhe tani, Fiala e censuruar mm -hmm. në këtëm i qesit. Apin i veshët, stop censurës. Ara. Pra, ka një problem shumë të madhë ekonomija e adhoni. është përës. Oh. është oh. serion brate? Mm. Edhe njërë të të lukëm. Edhe është tjërë. Pra, ka një problem shumë të madhë ekonomija e adhoni. është përës. Mund tishtë. është seriosa? është seriosa? Ës serioze. Ës shumë serioze. Ës është kështu? Jo. Mos e djeta? Jo, është, jo, është serioze vërtet ekonomia a, okay. për Çarhallin <laughs> Burion nuk është serioze. Nuk është asnjë fjalë. Atëherë miq dashur, ekonomia e vendit ton ka një problem shumë të madh thotë deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe. Ës Pip. Edhe një pip i gjatë madje. Pip, ç'to të them se si është? A e sun se di. Ës vetëm një fjalë, nëse po të thosë për më, po jo. Fjalë është vetëm një fjalë. 0-6-7-0-2-7-2-2-2 Dërgoni mesajë të uaj A paruar të shkruan e emrin për që në fituas Okej, okay, a um, më tani do të bëndi qka Me që është e premtja muzikore uh, Po e mendoja në klubin e mëqesit Ndovë në një qdashur që Her pasere të Zbulem edhe këng të reja gjyra, Që i t'i gjojmë në për uh, iPod rat, iPhone rat, apo kutë ju në të shimë? Samsung rat, të tjerët. Lap tropr rat, të redhe Samsung rat. Qarë ka, qarë ka. A, mm -hmm. si gjë. Gjështë qepë, doja ishë të prezentuja mi këngë që më bë të gjëha në iPhone-in tim. Mm. Dhe është një këngë nga zoti... Paul McCartney. Ja, kemë të sus zotin Paul McCartney. Yes. Paul. Yes, Gazenia album Paul McCartney në vitin 2013 për euh, havit shumë kujt ndoshta, edhe jo dha shumë i për folur në Çipri, nuk e di në kemi një mënyrë tonë ndoshta për të mos folur ndonjëherë për Sang ato albumën e rëndësishme e tjerë e tjerë e tjerë e tjerë dhe i injorojm shumë Vance por megjithatë ka një mënyrë. Daj dëgjojmë. Ai pjesa ka bërë shumë video dhe ne nuk i kemi në e kemi transmetuar në klubin e mëngjesit por që kanë njerëz që... që i kanë dëgjuar mm -hmm. e kanë dëgjuar këto. Ja, inse kondo. Po gjëra dotën se ku është tashim. Mm -hmm. Ai aq ja, vakamp. Kjo kënga quhet Appreciate. Albumi quhet New nga Paul McCartney. Kështu mm -hmm. që, që po mendoj ajo tani skua ta djelm. Jevi. Njështë të keni ardhur në klubin e mëqesit, kjo është prëshje nga Paul McCartney albumit i fundit që vetë një, e gjeni, uh, e dini vetë ju se ku e gjeni, po që gjithë të si Nëjse, uh, nëjë përshëndesim dhe unë përmendoja që nëse Beatles ato të kishen qënë ende, dhe duke ditur se Paul McCartney ka qënë njëri nga kontributorët kryesor të muzikës uh, ati grupi mund të ishte që do tingëllonin diçka si kjo man, mm -hmm. mund të ishte që do tingëllonin diçka si kjo fakëm Pol ky album shumë i kuruar është një album i cili nuk priste që të bëjë ndonjë gjë e madhe me megjithatë më sa duket ai nga mjeshtria vet kot nuk është sir Paul McCartney e also në doku dok por që kanë dhënë një album më të vërtet shumë shumë të dëgjueshëm shumë këndshëm për të dëgjuar me atë lloj tingulli atë lloj mix-es fash punimi por çdo se nuk është edhe për kohën ku sot Dëmë të nga rritur gjithë prodhinteria pa, Modern E këngëtar Absolutisht e Ardini ka me shumë që e këtë biseda Me gjitha të unë nuk duaj që të zjas shumë Se duaj t'ylle juve kohë dhe këngve që keni kërkuar Sot në klubin e mqezit Beyond Sam i shdashur E t'yla si që kemi folur këto dit ka thyre rekordet Vjen sot me main Ky është bashkëpunimi saj me Drake Ësht fantastik. Është, është gjajë mirë. Kjo është ajo që pëlqen ty më shumë Tam. mirë. Po dëgjova njërin nga këngët e tjera të albumit, mm -hmm. se nga që e uh, hodhi albumi njitin një herë, është mm -hmm. dikët kapësh, Jealous, ishte një këngë, ishte gjajë mirë. Shumë fantastikisht. Tthem pas pak, Kush Dionse me Drake.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 9:40 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëjtesis në klaver mm -hmm. fëmijëshin pikë katër dhe në ekranin e Klap TV's ka mbritur momenti për lajm me sketch me Artinin. Rimi ha vetëm qoftet më të mëdhaja. Oh! Ka përfunduar në një konflikt të neveritshëm dreka e miqve nga Tirana, Rimi dhe Zenit, të cilët u ulën për të ngrënë qofte, salcë kosi, patate të skuqura dhe shumë raki pas ditën e dieshme. Yes. Në fillim ata ishin të qetë dhe bënin vazhdimisht gëzuar, gëzuar, e pinin raki për kokërt të çefit. Por tregon për mikrofonin ton Suliman Vishnja ka marrë er pronar dhe banakieri lokalit, pastaj një orë gjysmë më vonë, pasi kishin pirë, Zenit u chua në këmbë të akuzoi Rimin se kishte ngrënë qoftet më të mëdha. Dhe i kishtë e oh. lën këtit fundit të voglat mm. Po unë qoftet një manzi bëj paka shumë Ata këtu shana shtu më në në motor Shtonë Suleimani mëtej Ndërkodë dëshmitar të tjerë të shërit Tanë serimi, i fjurë nga akuza Ofendoj Zenit duke i quajtur atë një ordiner Thjesht ordiner, shfardo I pa përsaktuar Kjo si pas burimeve, bëri që Zenit u tuar Të nzirë armën dhe të qëlloj shokun e ngusht Dukaj dën të vdeku në vend Salim oh. dë <laughs> Mirë. Atëre. <coughs> do të dëgjojmë edhe një herë se çfarë ka thënë Zoti Brancën në këtë klip jaltini ka përzgjedhur për ditën e sotme në, sot në lojën e cenzurës. Mishdashu do të jeni cilia është fjala që mungon aty ai po flet për ekonominë tonë. Le ta dëgjojmë. Fra ka një problem shumë të madh ekonomia e vendit. Ösh... Është Kemë mesazhe sot që? Kemë, por nuk e kanë gjetur. Atëre çfarë kanë thënë? Është katërruar? Jo një katavore vërtet Jo, jo, jo. Është vetëm një fjalë. Emëruar? Jo. Ja. Jo. Ja. Ne tashëm ka thënë vetëm këto konanë. Jo pra jo. Ai iri. Kam iri. O nuk kam asnjë ide këta. Di... Ti jesh shuar për këto anagramë. Kjo kjo është censurë ti. Piriri, piriri, hiç sasnjë. Okej, na do mund të shkojmë tani tek një seri quiz-esh miqdashur për ditën e Zotit, më është e premtë por do të luajmë. Sa so do luajmë me teatrin, me stilin e teatrit mirë. U, ju e kuptoni ta. Florin e kemi këtu, regjisorin e shëruar mas teatrit. Nuk i them fare me intuit, duhet t'jeni në gjendje ta gjeni përgjigjen e kësaj. Mm -hmm. Okej? Okay? Atëherë, në njërin nga pjesët e Bernard Shaw Ky personazh i thot Cezarit. Mm -hmm. Ti nuk duhet të tregohesh. Ti nuk duhet të tregosh mungesë respekti ndaj meje, ose ndryshe Sfingksi mm -hmm. do t'i lërë Romakët të, të han. ta hanë. Për cilin teatr bëhet fjalë? Për cilën personazh? Personazh. Ah. Doñorën nga dramat e Bernard Shaw, mm -hmm. ky personazh i thot Cezarit. Okej. Okay. Ti nuk duhet tregosh mungesë respekti ndaj meje. Për ndryshe sfinksi, do t'i lërë roma këtë të 0, 69, 90, 7, 22, 22, të hanë. 0619 27 1222, dërgërë mesajtë u e e pa arruar të shkuran e emërë për që mfituesh. Në tjallë tjera i bje, ku shkërkondhe respekt nga Qesari? Pra cili personaj, emri ti. Emri ti, ose i saj. E i saj, bravo. Mirë, da këthejnë mës pak në kërëve në mëgjesit me më shumë, ju për shëndesim që të gjithve, është kohadanim për pak fare pubisitet. Kërëve un mund tëosur nga Vodacom everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now Bet someone here might get some now If you're not ready to go home Well Can I get a hell no Hell no Cause we're gonna go all night Till we see the sunlight So la-da-dee-da-day We like to party Dancing with my lay Doing whatever we want Cause this is our house These are our And we won't stop Can't you see it's we who own the night Can't you see it's we who bout the life And we can't stop And we won't stop We run things they don't run We don't take nothing from nobody Yeah, yeah Remember, only dad can judge us. Forget the haters, cause somebody loves you. And everyone in line in the bathroom. Cue enough to get into the bathroom. We also turned up here. Getting turned up, yeah, yeah. So la-da-dee-da-day, we like to partay. Dancing with my play, doing whatever we want. And this is our house, these are our rules, and we can't stop. And we won't stop Can't you see it's me who own the night Can't you see it's me who bought the life And we can't stop And we won't stop We run things they don't run We don't take nothing from nobody Yeah, yeah Yeah, yeah I'm oh, worried yeah. His heart is a key breaky heart I just don't think you understand oh, oh don't break his heart His a key breaky heart I just don't think you understand oh, oh don't break his heart And she who's stone Can you see it she who owns the night Can you see it she who by the light it she casts on And she who's stone She runs things they don't run She eats them take nothing from nobody Yeah yeah yay, yeah Yeah <laughs> yeah yeah Yeah yeah yeah Jackpot nga loto! Oh! Oh! <laughs> në marve 6 nga 39, Lotaria Komtare ka rritur të javë shifrën rekord, mishashur 35.5 milion lek, wow. krasimet të reja. Ky është qmi me i wow. madhi, me ndosur ndoj një her nga i në kompani lojra shfati në Shqipri, shumë amara men se jackpotit të lotos 6 nga 39, pra plot 3.5 milion lekë të reja është në dispozicion të lojtarëve që do ta parashikojnë në sakt ë uh, ose bashkëgjenë ato gjashtë numrat e shortit të rrathës, kështu që fantastike. Çfarë se dikush ka ndërmend për 350 milionë e gjysmë? Lekë të pais, lekë të thata, ju uh, an <laughs> <në> këto. <laughs> Një sekondësh, oj, bie 355 milion. Mfalni, gati gati çereku e mallas. E huaj 5 milionë, por flitet me shifra të ndara, ashtu 1.5 milionë shmi ku. Ka vënë për kafe, ula aty on, ngriva, lësh 1.5 okay. milionë aty kanali. Ja vazhduam me me të përditshmën tonë. Po, me. Nëse, jo jo jo, i duam 350 5 milionë të vjetrëm. Kem pop kuici si tani në klubin e mëqjesit, më është dhënë mundësia juaj për të fituar sot një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Ju do t'i falenderojmë ish tek Spitali Amerikan për mbështetjen, edhe për kujdesin që tregojmë ndar jush kur ju shkoni dhe shfrytëzoni këtë kontroll mjekësor të fituar në klubin e mëqjesit. Okej. Okay. Dhe tani për çdo shqiptar patriot rilinda apo legalist për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Mhm. Mnishta se ju kemi një Pop Quiz, është një me M. Fillon me M. Me M. Po, është një Pop Quiz me masat në klubin e mësimit, kështu që Ju duhet që të gjitha përgjithet e sakta ti nisni me gërmën mën Filim, kjo është Dekard. para kusht Luan Hjeri, Altini Përshëndetje Dhe Somi Përshëndetje ah, Bravo, Somi Gë bëve dhe ti si Olta <laughs> Dali, të di kurde Nese, oke okay. Atere, qërë uh, në do të tani është që Mos arronim pra, para kursi ishqe të përgjit dhe sakrat jenë me më, janë të lehta, mm -hmm. ku që duhet shpejtësi në 069 207 222. 069 207 222. Pyretja nëmër një. Pyretja nëmër një. Pyretja nëmër një. Pyretja nëmër një. Êshtë filimi i një natët e gjatë. Êh... Êh... Êh... Êh... Êh... Êh... Êh... Ok, një Poh, mm, darinari, naninana, ta, se do unitë oficiale një këngë nga Redon Makashi? Po duam. A ke vështirë? Tah, se sekondoi do të më flet. Do ta kapësh nga fillimi. <laughs> ok. Faleminderit. Uhu! Pyetja numër, uh, pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Ana tjetër e lumit, shkurt mund njehet edhe si Mhm. Fillon mëma, më, kujdes. 067 20 22, 70 222, vila numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Themi që dy vet grinden si macia dhe ky brejtës. Okej, pyetja. Okej, po bëjmë po bëjmë si ky brejtës. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. <laughs> 355 çfarë fiton në loton 6 nga 39. Okej. Okay. Ço se ishit vëmendshëm sa po e tham? 355 çfarë? Fiton në loton 6 nga 39 0-6-7-9-10-7-12-2 Dërgonë mesajt uaj e paruar e mërën për që në fituar Êshtë një pop kujtës me mëm Ishtë dashur për të fituar një kontrol dhe plot mjë kësor Në spitalin ma... Amerikan <të> <të> Palimin David <të> Wow Monster <të> për ma, Qa ishtë e jo? Qa ishtë e jo? Atele, në regullë Kishim një pyritin nga teatër I sot kemi një kujtës me teatër Imaginoni një kujtës me teatër Fantastika. Fantastika. Jo shumë bukur. Edha un gjithasht. Po. <laughs> si son grave për këtë? Edhe kjo është kjo, fantastike. Okej, okay, në rregull. Ehm, um, dërkohësh e kanë gjetur. Po. Kleopatra. Kleopatra. Kleopatra. Bravo, bravo. Pra ne tham në një dramë nga Bernard Shaw, miq, lashëu kjo personazhi thotë Cezari, ti duhet tregosh respekt për mua. Që ky personazh është Kleopatra e Cezarit, ju e dini se sa ishin ato gjërat atje. Në rregull do të bëm të dytën. Dakor. Mm -hmm. Fituesi mm -hmm. për këtë kuiz. Një sekondë. Një sekondë tim, mos uncito aty është Gerta me Oa, numër 111 dhe ka fituar dy bileta në kinema. <laughs> Okej. Okay. A mund të gjetësh dikush Xaltin? <laughs> A mund të gjetësh ja, ja, ja. Xaltin? Është një so, kërkim të, të brerit. Tani jam më i qetë, jam më i qetë. <laughs> <laughs> okay, no rival. Here. I've heard. Ne që nësot pyetit në serin e kujtëve I kemi nga teatri do të vijojmë Pikrishtë ashtu mm -hmm. E themeluar në vitet Një mi e gjashqint Komedia franceze Njihet gjithashtu edhe si Shtëpia e këti Komediani të, të marë francez Ose mgrushe, e zonë ndryshe E kryuar në vitin Ose red viteve Një mi e gjashqint E themeluar në atë ko Comédie française Si c'est son temps Ni en ruchel La maison de La maison de Quiddes Elle a tout vu Bi Emery On sait Emery Une Comédie Une chum chum chum Le poisson Non non non Le poisson Le maison Le maison Le maison de Le maison de 0619-27222 Mosaron e emrin të e për që më fitu es Ok, shkëm të eko Stani nga Oliver Olivia, Kolecki Eja shumë e pokur kërë këngë Duhet atë gjën me vëmendje Grijen in që ose jen in makinë Sepse kër e gri volumin Dijohet më fortë zignial do inkubo në MJ ses miqtash ju përshëndesim çdo djibe ora është tani 9:08 minuta ju jeni me Club e Fem në 100.4 edhe në ekranin Club TV's kësh programi juaj klubi i manjësit i manjësit gjizë okay atë do bëjmë edhe përgjigjet e pop ku isi tani do të shikojmë se si ka dalë ieri altini ve volta son son son e përmend molën disa herë do ka përshëndesi tani un kam marr vesh që Olta do të jetë këtu me ne në Januar. Në jo, në Januar. Mi mund të jetë ajo, por uh, për maratonën. Ah, oh, do të vijë oj, ka thënë, fjallin, ka thënë që, që do të vi për maratonën. Do të vinë një, një moment. Ajo po e tha fjalën. E bën. Patjetër. S'ka diskutim. Vjar s'ka, po, më thëjë ajo shpresë, e kemi. <laughs> gjithsesi, gjithsesi. Si, do të kemi një luftë gladiatoresh. Ne shikojmë nëse Sony si um Luanesha e re. Jo, do dile, do cete, oltan mas, mas lindesi për të marr, për të marr atë. Po ne do të jemi këtu për ta për ta parë këtë spektakël. <laughs> ne do ta shijojmë. Do keni luftë se kush do të çndroi. Sonë, atë e vendosni vetëm ju. Unë nuk kam gjë në dorë. Ajo është okay. midis ju të dy javë. Ja do ti të torta duke ardhur. <laughs> Qua. Waj. Qua. A do të t'gjim shu të gaurit Në njësër Kyrëja nëmër njën pop kujtë sot Êshtë filimi i një natët e gjatë Muzgu Bravo jeri Muzgu ose mbrëmë. Ne amo mendojmë për Muzgu ose mbrëmë. Ne kemi konsideruar të dyja saktë. Kush ka thënë Muzgu, kush ka thënë mbrëmja, mos u zini. Të dyja janë konsideruar saktë, sepse edhe mbrëmja një farë mënyre, një gjavrë, të të arash, në far mënyrë është fillimi i një nate zgjart. Por ta bashkë një lloj Muzgu në natën e tij. Atëherë pyetja numër 2 është për Ty, Altin, ana tjetër e lumit njihet thjesht si ana matan e lumit. Bravo, matan, ana matan. <laughs> ose matan e lumit. Matan e lumit. Pyetja që do thotë m at an t, -a -t, -t mm. lumit, ë? Mm. Pyjetja nëmër 2, 2 vetë, grindën si matësja dhe? Bunga. Mio Mio Dhe pasaj pyjetja nëmër 4, qështë e për teta, edhe Olta i thot këto, i gjenë Dhe kështë këshu, dhe dhe këtu jeni një soj Pasaj kemi jerin që pyjetet, jeri, 355, që farë? Milion Milion Milion Milion, milion lek <tạiacas> Milion lek Milion, milion. lek, jeri, shu që kapim Vete milion ishti lek, mund me shim për euro, dolar Pop ku i si fillon me më, kështu shonë e më regull Popra, ah. në vazhdojnë me lë Okej, në regull <laughs> Si du është ti, skarënë si Ta problem <laughs> <laughs> Kus është fitues, Antra? Fitues është kellmendi, me numër 228 Dhe ka fituar një shport me produkte nga Electronic Line Bravo Po një moment, mundu kështu përthe, fitues është kelldemi <laughs> <laughs> Jo, jo, kellmendi <laughs> Popra, popra, popra <laughs> Kështës <Kënjdoj laughs> janë a gram, gram. <laughs> <laughs> Krem, e s'ba kluin e mqesit me më shumë, i shtashur, do t'kemi ndo shtanj... A kemi një fitu es për... Uh... Për fjallën e në të sensorizuar? Për në urion mbracen? Ejo, një homo s'me... Ejo, një homo s'me... Si ka, ka mund si, wow... Ja do t'gjim dhe një. Atere. Pra, ka një problem më shumë t'madh... Ekonomi e adhondh... është p****** Mi Ös... shtashur, sot t'gjida përgjida dhe sakta fillon me më... Me më... <laughs> Si në popkujtës, si të kloja e censurës Filon me më, fjakë Eriom Brace po thotë që Ekonomia ka i problem shumë të madhë është e... Më, është, me, më, është më... është më... Me më filon Por nuk ju janë them dot Pasaj kishim... E të themi është shumës, si këshu Kishim, po, ta, kishim, më, kishim më, një pyët, je Fajtë është në... Jo, jo, ja, jo, është në ma Filon me më, mosin nga të rallë, t'i një Mose fare. Ehm, um, kishim një pyetje tjetër që kishte bëndë me me teatrin, me teatrin, që kemi si tematik sot dhe kishte bëndë me komedin franceze, e cila e themeluar në vitet 1600, një ndryshë edhe si shtëpia e Moliere. Moliere. Bravo, Bravo. sakt. Moliere, les yeux de Moliere. Kush e ka gjetur? Fituesja është Renata me 340 i përfundon numrin dhe ka fituar një kupon te Vivija. Okej. Okay. Bravo Renata. Në rregull. Mirë, mund të bëjmë një tjetër pyetje nga teatri? I fshehur nga syri i publikut, uh -huh. por i pranishëm përveshin e aktorit, është edhe ky, që ka një rol shumë specific në të atër, për të ndihmuar kujtesën. Ok, 06-13-27-22-2, dërgër në mesajtë uaj, a pahëruar të shuan e emrën, për që në fituar. Ja është syri të publikut, por i dighuashëm përveshin e aktorit, është edhe ky në teatër miq dashur i cili ka një rol specifik mm hm që ka lidhje me ndihmën e kujtesës KTB 5AM Kënë nga editës në klubin e mëngjesit Kënë nga editës Kurta dëgjoni këtë këng në radion Klab FM Gjatë klubit e mëngjesit dërgoni së mësë me më tekst Kën nga e ditës dhe emrin tuaj në 06 99 20 70 222 Me se është dërgu e si i parë, fiton një duradë Kën nga e ditës, mi disorës 7 dhe 10 në klubin e mqesit në klab FM në 100.4 ah, Mirë se keni ardhur në klubin e mqesit, mi qda shërë përshëndesi mi qëtë gjithë Shko atani për të, jo, edipse sepse ka qëluar i përbinëshëm, monstruoz, do t'i zhe thjalla Jo, e, e censuruar e Altinin këtu. Një fjalë nga Rion Brace kanë provuar lloj të fjalës dhe nuk i bën të kanë kanë arritur deri aty sa kanë thënë ekonomia <gibit> është mendërosur. <gibit> por jo, a, jo, jo. Nuk është mendërosur, sado si që në fakt është mendërose, por gjithsesi dua të them që nuk është nuk ajo fjalë jo. që ai ka thënë, ka thënë diçka tjetër, fillon me M, por nuk është ajo. Kujdes tani. Pra, ka një problem shumë të madh ekonomia e vendit. Është Dash një fjalë tjetër. Është një fjalë e cila ka rrënjë greqishtën e lashtë. Tamë, është vërtet. Është një term ekonomik që përdoret. Por jep sa po klasim për ekonominë të rast, afërmench, edhe dhe fillon me m. Për më tepër. Në nëse do mund do ta them fjalën greke nga nga kuptim kjo është ka. E kam vënë. Bëhet shumë e thjeshtë. Do ta thua, s'ka ndonjë. Po mira, unë do them që s'do ta them, ose thuaj, ose thuaj. Ma thoni një herë, mos ma thoni 100 herë. 06-19-27-22-22 Dërgojnë mesajt uaj e paharuar e mërin Për që për që për që për që më shkob gome Mosë të uaj, mosë të uaj Pam Pam Nëse ju duhet kujtojmë edhe një herë se do të kemi një short sots, shikosh do të kaloj një fundjavë romantike në Kessel Berat Park në Berat, ndaj shkruani mesazhin Dua Berat dhe emrin tuaj yeah. dhe dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. 069 20 70 222 22 069 20 70 222, 22, dua të kujtoj ky është fundjava, ky është fundjava ku ju mund të bëni pak shopping Juve që nuk keni fëmijë, edhe që doni që të sillni Lodra, Libra dhe Tesha për Kalama it <laughs> në klubin e mëngjesit gjatë ditës së hënë dhe të martë kur ne do të jemi këtu në maratonën, kjo është fundjava kur ju duhet të shkonit i blini këto lotra. Kjo që bën ta afundit. Po për të shkuar për të blerë ndonjë lotër, nuk ka rëndësi që të jeni të shtrëngta, por e rëndësishme është që të jenë të jenë të blera me dashuri dhe ta dinin që ata fëmijë që do i marrin, të shtrëngta apo të lira, këto lotra do do të i vlerësojnë shumë. Është vërtet. Nuk ka nevojë të zbrazni llogarinë bankare. Bëni vetëm shkruajtur se ku duhet të sjellin. Mund të vini këtu pranë nesh ekla befem. Ne do ti do ti mbajm këtu në studio. Të gjitha gjërat që do të sillni do të jenë këtu në studio. Gjatkohës që Lodra do të vinë, Lodra do të mbushin këtë hapësirën këtu. Dhe ne ju mirpresim që të gjithë, të vegjël, të mëdhenj, të plakur, të rinj, të tun, gravurë. Po po, sillni libra. Lodra do shkojnë tek fëmijët që më shumë kanë nevojë për to, në mënyrë që të hapim et për hapim gëzim tek ata. Doha të të tërgoj një histori për dy gjitha ta që janë të apasionuar pas bicikletave, por për edhe ata që janë të apasionuar pas bicikletave mund të të të qojnë. Êshtë të duhet ke shumë para për të bler një bicikletë të tjilë. Pse më ndothë është që uh, një kompani skandinave me emrin Arumania, Arumania, që vjen nga latinishtë e lashtë të do thot Ar dhe Mani, Ar dhe Mani, Uh, ka nxjerrni në dre Ardmany, Armenia. Si, si ke dalë një biçikletë tjetër <laughs> kështu me ar. Ka nxjerrë hmm. një biçikletë vërtet e altini që është e përbërë për i floririt dhe ka gjithsej 600 diamante Swarovski. Bravo, bravo. Është Verisio, një çundër e vërtet, no. por kompania ka prodhuar vetëm 10 ekzemplar të tillë pasi oh. shuma që arrin ato është 80.000 euro. 80.000 për pra një, një, një biçikletë. Mendoj se përveç se duhet të jesh i apasionuar pasi biçikletës duhet të kesh edhe shumë që do ta mbash shumë ekspozitë, po dalesh i bien diamanta tru. Jo, nuk ka atë rrezikun sepse secila nga bicikletat bëhet e ditur është e montuar me dorë dhe nuk është se mund të ketë. Vetëm nëse ti do të përplasesh atëherë atëherë mund të ketë rrezik të kësaj forme. Jo. Po në gjendje normale nuk është se ajo do fillojë të do shpërbëhet. Po, po rrugët e Tiranës mund ende të shpërbahen. Ja të mund të rëndejmë, nëse marrim rrugët e Tiranës. Ikë ande nga Sallvare do të, të vinë njëri të të fikë shumë me makinë, të shikojmë se nëse rëndejmë me ty, bashkë me ty, e me biçikletë, me, me diamantë. <coughs> të shikojmë nëse shpërbahet apo jo, nëse shpërbahet. Shpërbahet, ajo të bëhet. Nice. Faleminderit yeri. Nuk do ta blejmë. Nuk na mbushëm makinën. Është sigurt. Te mero. Biçikletë. Fem bashkë me ju në një jetë të mjshtashur undani do të dëgjoj një këngë shumë të bukur do kënaqem ju falem shumë ja ju sh të përshëndesim faleminderit erosh e kam me gjithë mund faleminderit edhe ty altin që luaj të bravo shumë shumë kiss the golden shore the sun let warms your skin a beauty that's been lost before wants to find us again I can't fight you anymore. See what I'm fighting for? The sea throws rocks together but time cleaves us polished stones. We can't fall any further if we can't see kur në Kubanë më jesit më një dashur tani është ora 9:29 minuta ne jemi këtu çdo ditë me mëngjesa 7 deri në orën 10 uatë kujtoi se edhe pakonga më duhet të hedhim shortin për t'u pranë një çift në berandë do të jetë në hotelin Castle Park ku do ti mirpresin e gjitha është e paguar fjetja ngrënia atje shëtitja edhe në malin e Shpiragut por un do të këshilloj patjetër shkonit edhe në Kalani Beratit për vizituar atje muzeun e lagjën e Tarç që është brenda sepse është shumë e bukur muzeu etnografik është veçatisht të unn fryt një tjetër mendoj unë vizit që a blen me vërtet. Kështu që mjafton të shkruani emrin tuaj, gjithashtu falas, si deri do të tërhiqjë një emër, mund t'i japim juaj që do ndodhi në rreth 20 e, minuta, po. Mm -hmm. Dhe nëse dëgjoni emrin tuaj, ju keni fituar këtë fundjavë romantike në Berat, në hotelin Castle Park, ve falas nga ne. Ne ju them tani se kë kemi në linj, ose tele... kemi tani në linj telefonik, në telefon, pas në rregull, në rregull. Okej. Ato kemi një fitues në linjë me censurë? Mm. Po apo jo, sonse? Kemi. Kemi, Kemi. monofund. Mono <laughs> Mono monofund. Monofund. Atëh, Bridhi thot monopolizuar. E, saktë. Ka një problem shumë të madh ekonomia e vendit. Ësht monopolizuar. Shi. E çfarë ka fituar? Ai kush tek Art Center dhe numri përfundon me 180. Bravo, bravo. bravo. Un them bravo, me të vërtetë. Kishëm dhe një kujtë, mos në bëjë Kishëm, nuk e ti A kishëm A të rëkemi një fitrues? Përëtë sonën përdo <gjithi> <gjithi> uh, Sufleri ishte përgjigje Sufleri e... Sufleri Në regull Përgjigje në sakte ka dhenë ledi Me 07.50 e ka fituar një kupon të body coat mm -hmm, Bravo ledi mm -hmm, mm -hmm. A të rëkemi një tjetë përgjigje nga të atri Yej Tanim, mm -hmm. ka mund mos jetë diqka që gjithet din, me gjithet të, ka pasur botime këtu në Shqipërit të bëra prej kosh të këtyre dramaturve të vjetër grekë. Mm -hmm. Okej, okay, do të plasim për njërin nga ta. Janë ca emra, janë e 4-5 emra që rotullohen. Njëri për këtyre është përgjigja e sakt, okej? Okay? Kështë që qëta një e kam gushtuar, godja, pyetje. Por, kjo është pyetje. Ky, autor i elektrës, mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm mm mm Merë meritën si dramaturgu që shtoj aktorin e tret në dramën greke Ky autor i elektrës Miçda shure di një mm -hmm. historin e elektrës mm -hmm. Merë meritën Ose këti i jebet merita Sepse shtoj aktorin e tret në dramën greke Dira në të ko drama ishte me dy aktorin Kyshton, ose kishtë monodram, ose kishtë drame 2 aktorin, kyshtoj aktorin e tret me dramën greke 0-6-9-27-12-22, dërgërën mesajgjet uaja, parruar e mërën për që më fitu es Nuk fillon me më, jo. saj rrallë mm. Edhe kanë qënë këto libra dhe botuarë, si shpotosha të këture dramaturëve këture greke Kanë përshypen që mund të gjeshë akoma disa për ture Ka, edhe kanë të këta, <coughs> këta që shesin libra buzë rrugës, buz rrugës, mund të gjeshë atje Erëvaserë, un daloj tek ata. Edhe on. Së gjejmë një gjë kështu që që ia vlen. Edhe më pëlqen ajo, edhe më vjen keq për ata librat që s'verdhen ashtu, po edhe më Pjesa më e amplere, ma madhe janë në gjendje të mirë akoma. Janë akoma në gjendje të, të në për hmm. okay, mirë. Ne as nuk kemi gjetur në gjendje të mirë. Po, pra më pas herë për këtë. Nice. Ndër, Okej, mirë, shumë mirë. Faleminderit Eliri për ndërhyrjen antë. Altin ta gjetën lojën. Tani rehat mund të. Po, sh... tani e miqet fare. Mbaroi, <laughs> si thua? Tani kërkesat muzikore ju i dini, duhet t'i çoni në 069 20 70 222, siç kemi bërë tani 069 20 70 222. Ne do të këthejemi në klubin e mëgjesit mba spak mishdashur Tani është koa për të gjuar nga The Killers Kjo është Just Another Girl fituës në lidhje oh, me këngën yes. e ditës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëm Kush jeti? Ani e, e nganëjera. Oh, Enida. Faleminderit, çfarë ka fituar Enida? Aha, uh -huh. një dyllë nga gota Lulja. Lulja, bravo. Mirë, uh, faleminderit Enida. Uh, uroj që këto lule të rritet dhe të bëhen një pemë madhe me të cilën zogjtë ndërtojnë fole e ku do të vinë e pastaj të presim ato të bëjmë sa shtëpia. Faleminderit, çao. Qalesbuqor. I ku ka këo? Tani kemi uh, miqdashun në klubin e miqësisë historinë Luigi of the Lucias. Mhm. Mm tani, eto Toni, kush është Luigi? Luigi e ka De Fanis mbiemrin. De Fanis. Kush e kjo është Lu Lucia uh, Zingarello? Ma, nëse po uh, them, pa them uh, si çu duhet. Tani mm -hmm. në fillim fare dua që tani programin ose këtë segment, duhet i treguar Altinit mikutin këtu një fotografi të Lucias se Pasaj flasim Shih e njëra rinë si duket <gjubi> Asikome Mir, mir duket Mir, 34 vjeqarja Lucia Zingarello Punon për njërin nga njërëzit vendora ti në Abruzzo në Itali, zonti i bukur thon me vera etj etj etj etj etj etj. Tani policia ka ushtruar kontrole, nuk e diun se për çfarë, por mes të tjerave kanë gjetur tek zonti Luinzi De Fanis, që është edhe po themi il chef, oh, okay, chef yeah, di. Rrrrr, ah. një kontratë, një kontratë e shkruar e cila e cila përcakton sakt se Lucia Zingarello, mm -hmm. katër herë në muaj, do të të njerë në javë, duhet të bëjë, mardënje intime me Luishin. Oh. Me e shkruar, me firme, me vullë, kontratë, punë, katër herë në muaj, <laughs> të është da i e... Aha, po, po, po, po e prenguar për një pagë, prej 3.000 eurosh. Wow. Po, kontratën mm -hmm. gjithë ka është, gjithë ka është e, e shkruar, e primosur, <laughs> e vullosur, <laughs> thai, e prenguar, kështë që, që, që, që, që kërë policia e pakë të kontratin, ta... Për ta, luaj. Ç'shko? Ç'shko? Kjo <laughs> është kontrata ime punës, apo çfarë thon? Një herë në javë keni bërë bot seks. Domethënë, Dë pak a shumë ishte eksplicite. Ka ç'eksplicite. Ëh. Mm -hmm. Edhe me të vërtetë që mediat e vendit fqinje janë duke folur për këtë, thon si ka mundsi, po si ka mundsi? Se këto janë marveshi që shpesh bëhë, nuk po themi se si janë të patiquarë shu, Pashën pa, pa, buj, pavulla, pa, pa për pa firma pa, pa kontrat, pra Pa, problem, pa kontrat, menet uh, deshe, ku di unë të anitë se shfarë, ku di unë Jo, po, lindi në vajaj kontratës, sepse këm gullin 20 herë në muaj 20 herë në muaj Mataj, Luigi, <laughs> ma, oke, okay, jo, 10, jo, 7, dite. jo, të <laughs> të <laughs> të <laughs> të <laughs> të <laughs> të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ai. Për sa dënje rrog si sekretare për 1200 ekstra. euro ekstra. Do të bënte dy punë me. O, po, kishte okay. një rrog si sekretare 1200 euro i kishte rrogun mujore, mm -hmm. pagën mujore si sekretare. Po, është mirë. Dhe përveç kësaj ende një 3000 eurosh për për marrëdhënien intime me Luigi. Si, fantastic. Ju mund të qeshni më. E... Por e vërtetë ajo ajo e dol Luigi. Është zgjidhje, fëmijë. A është dashuruar Luigi është djal i Iris, shumë simpatik, kanë qenë në shkollë bashkë, jashtë është dashuruar. <laughs> ja, okay, <laughs> Shumë dyshru wow. e se kjo Ike më të një Luigi me sigur i të kush Cili duhet të blej Se kësin me 3.000 euro e 3.000 euro Mirë orë është 9.20 minuta Shë si, ja. shë si. oh, Nuk është 9.20 Shëtë 9.20 e 27 sekunda <laughs> Këtë jemi mba spak të një Shkloj Howell me no strings Këtë jemi mba spak Si shtam sepse Nuk ishte 9.20 fix We both go Do you fuck your nose strings and your hair off? Letting people in, but they don't talk to me. They look like right me, that boy. Pa pa pa. Po ju sot sa zonjë si nuk, emi fituesin, nere, nuk kemi dhënë fituesin. Në rregull, nuk kemi dhënë fituesin e Sofokliu. Sofokliu. Mm -hmm. Kush e ka gjetur? Uh, blerta me numër 363 dhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo Blerta. Unë mos a kishit ditur bërja, për ja, po mësua se Sofokliu është dramaturgu i lashtë grek i cili mban meritën si për prezantuesi i aktorit të tret. Futi aktorin e tret në dram. Ja, der bus me maksimumi 2 veta, ajo që është so po këu mbantë meritanika, edhe me 3 veta aktorë simbolish kuptohet. Por që gjithsesi ishte i parë përkon. Tani do të bëjmë hyrjen e fundit nga teatri për ditën e sotme. Kjo ju paralajmëroj, është e leng, prandaj dua që dikush për një stafitoj, do, qërë do për të japim çfarë do të japim për ta. E them paraprakisht. Okej, okay, japim një electronic line. Një electronic line do të japim është një është një vizë, mish dashur nga electronic line, është një <laughs> dhurati, është një durak, është për durak, electronic line, e thënë më të mësh. Ska fajsep se kur e thejmë për ditë, për ditë, për ditë, për ditë, nga bëhen në shushë Një që kapë, një një shushë, shushë. <laughs> Okej, okay, me bëjgur um, Atëherë, përidja është kjo Kjo dram e famshme mm -hmm. Nga prezenton me këta dy dashnor nga Verona Kjo 069 207222 mos harroni të skuani emrin tuaj për të qenë fitues. Dramë, tragjedi. Tragjedi. Me dy dashnor nga Verona. Mhm. Mm Me dy dashnor, jo dy dashnor ti burra. Dy dashnor. <laughs> po flasim në sensin dy të dashuruar. Do të duket sigurt dy dashnor më shumë. <laughs> si dashisha ka lloj-lloj dashnor. Okej, nice. Do të, të vazhdojmë tani, shpresojmë uh, që dy dashnor nga Tirana Vlora apo ku diun se cili qytet fitojn tani në shortin i yjesh duhet të rrecish një emër ky emër do të shkojnë në hotelin Castle Park në Berat për një fundjavë romantike e njëjtë e paguar dhe emri i përshtat që ta shohim Ela nga Tirana oh! Dua Berat i mbaron numrin me 596 Ela nga Tirana 596 Ela Bravo. Dua Bravo Ela Berat, Bravo Ela të lumtë Ta gëzosh? Do të kënachesh? Po, kësë që zina e mën të i des një farë mënyrë edhe i përjashtojnë mundësit në dy dashnorë dhe. Po bra? I përjashtojnë atë, për atë më të më të përkisht? Në të dhe ka një mundësit i ashme që të këmi gjithë të si, dy ejla përponë. Kësë më takonë mua fa e të fërë. Në komënë. <laughs> Remderim nocë kë. E elefant i qëhet nocë kë, a me që rafjallë. Më dinë ndonjë gjë? Jo, Azia. Okej. Okay. Atëre. Çifti nga Verona janë Romeo dhe Julieta. Pra, është saktë. Fituesja është janë të gjithë në fakt. Po, Akloida është Dobre, para. Po e para. Akloida. Akloida është fituese e një sporte me dhurata nga Electronic Line. Ju të gjithë jeni fitues moral sigurisht lojës. Edhe ju mm -hmm. do të thoj se fitoni dot asnjëherë sepse jeni pjesë e stafit këtu. Gjë që ju ka Duhet ta provozojë <clears throat> drejtë, na? braun fat enta e të shenë jeri kishani ere mund ta provoj mund ta provosh ere mund ta provoj jam si tjetër me Nuk dua berat dua berat po nëse do të fitoj ere dua berat këtë do të merrej me veten sekret sekret thaa sekret kush si ka emër <laughs> sekreti pra është sekret i goxha emër pastaj po pram shumë e ka emër shumë i bukur kush e di on mbiemë rushaj po sekret rushaj Se sigurisht, Arusha Ramusa nuk e di mua. Po, miu Rus është sandej. Ai ka sekret Rusha, rush rusha, <laughs> <A> rusha. rusha. <laughs> <laughs> e Rushi i flasin shokët. Rusha. Njeri e thret Rushi sekret. <laughs> nice. Ok, na, si thua shih, s'ka. Për çmë do të mua një. Po, tani dua që të kujtoj secilin prej jush që është orkestra e sajimi duke ardhur miqdashur për një program të saj. Programi ka një emër sekret. Jisë, gjithsesi, një fundas si zbulues jo, sekret. Në minutat mbash të. A më thiyor atoje ato. Po e lfarë më. Ok, dakord. Kë anëdo dërgojemi do të takojmë të hënën do të jemi në maraton të hënën do të 27 orë transmetim live 27 orë transmetim live Kundesë, ju lutem të na si bëni por mosarroni, durata, sillni duratat, ju lutem, a shkonin blenini këtë fundjavë, është a, një gjë e mrekullueshme që mund të bëjmë për fëmijët që kanë nevojë, libra, lodra dhe rroba për fëmijët, ju mund të sillni gjërat që ju keni nga fëmiria juaj ndoshta ose nga fëmijët tuaj që tanimë janë rritur por që janë në gjendje të mirë, ne do t'i pranojmë ato, do të shkojnë siç ju kemi thënë në bamirësi. Padallin feja fare para ulë fragina, apo ndonjë iniciativë, vetëm të kada fëmijë që kanë më shumë nevojë ekonomike, gjithmonë flasim për nevojat e tyre ekonomike në mënyrë që të kenë lodra për të gëzuar këtë vitërin. Kemi mbetur për të thënë një gjë në një fituese, i tham të gjitha. I tham të gjitha. Okej, okay, faleminderit Sony, faleminderit Altim, faleminderit Lori, faleminderit Juva, faleminderit Brenda. Jeri edhe vetesime, faleminderit. Po mm -hmm. mbi të gjitha juve që jeni në dëgjim dhe duke na par, takohemi së shkisht të hënën mëngjes në maratonën e parë të klubit radiofonik. Kalofshi bukur këtë fundjavë, mirupafshim. Ciao. Ciao. Oh, my God. I'm there. I'm there. I'm there. I'm there. I'm there.